Вони посміхаються одна одній. Лара робить жест режисеру, що сидить за склом. Той вуха розвісив і не завжди вчасно встигає вставити музичну прокладку чи позивні. Вадик вмикає акорди, що означають кінець передачі. Лара прощається зі слухачами, говорить кілька чергових слів, вітає з зимовими святами, з захопленням і вдячністю тисне руку своїй героїні. Ця вечірня розмова збурює її думки, тривожить. В цілому вона згодна зі сказаним, але сама б вона так сказати не змогла. Принаймні про любов, помсту, альтруїзм. Якась проповідницька вийшла передача. Невже її візаві дійсно так думає? Можливо, вона, Лара, до цього ще не доросла? Вона плекає зло в собі. Підкидає в нього дровенят, коли воно згасає. Вона не хоче забувати жодної його миті, аби гостріше відчувати. Щастя. Щастя незалежності і свободи. Вона його теж плекає, аби не загубити відчуття, коли відірвала від себе отруйного милу. Майже вісім років минуло, а ніби вчора було. Ось вона заходить до свого власного помешкання. Нині воно вже повністю виплачене, борги роздані і забуті. Вставляє ключ у замкову шпарину, і з кожним поворотом в її голові деталі гучніше лунає бравурний марш. Там, за дверима, нікого немає. Ніхто не спитає, де була, або нагулялася, сучко. Заходить, розкидаючи туфлі по кутках. Здирає з себе одяг, кидає, де заманеться, ніхто не дорікатиме. Довго стоїть під душем, ніхто не калатитиме у двері. Що ти там робиш, подавай вечерю. Влізає у ліжко старілкою. Хрумкотить огірками чи цукерками, Ніхто не заборонить. Спить гола, Ніхто не чіпатиме І не залишатиме синців. На кожну щасливу дію Є свій спогад про зло, Аби не розслаблятися І вже ніколи Не потрапити до пастки. Дарма їй співчувають Така розумна, молода, Вродлива і сама. Як довести на подібні закиди, Що вона абсолютно щаслива? І саме тому вродлива й молода виглядає молодшою років на десять. Хіба це не доказ, як їй добре, може обирати і не перейматися, якщо вибір видасться випадковим на місяць чи два. На більше Лари не вистачає вона береже свою свободу і нікому не дозволить влізти в її душу, заволодіти печінкою, проникнути в нирки, всмоктатися в кров. Лара скептик. За співчуттям вона поглядає на парочки, котрих бачить у метро чи на вулиці, усміхається: ну-ну, зустрінемось років за п'ять-десять. Стільки нового одне про одного дізнаєтесь. Лара обожнює людей скептичних, а з учорашнього тижня в ряду скептиків побільшало на одиницю. Щоправда, прикро, що нею стала Елька, Ельміра Зварич, найщасливіша. Найбезтурботніша з них усіх. Через це Ларі прикро і трохи боляче, адже залишалась ще якась надія, навіть не якась, а справжня, як виняток з правил. Адже, як колись сказала Сусанка, винятки лише підтверджують правила. А виявилося, тут математика не працює. Кілька днів тому вона почула голос по своєму мобільнику і не впізнала його. Навіть не зрозуміла, хто говорить, жінка чи чоловік. Адже без перебільшень то був голос самої смерті. «Хто це?» – запитала Лара. «Я Ельміра». Немов у трилері. Голос був чужий, незнайомий. Вона навіть уточнила. «Еля, Ельмірко, ти?» А потім вже задихнулася від страху. «Ти де?» «Що сталося? Ти здорова?» «Що з Андрієм? Шашею? Що?» Голос смерті повідомив, що з Андрієм і Шашою все в порядку. І трохи прорізався на знайому нотку. А далі було, як в далекій юності. Помчала в призначене місце майже серед ночі, надівши пальто на ночнушку, і зрозуміла. Для всіх них настав той час, коли принцип, аби було про що розповісти, не спрацьовує. Важливі лише факти. Виросли дітки. Ельміру на вулиці підібрала Джулія та йшла по крижаних наростах на бруківці, в домашніх капцях на ногу, З одягу лише халат. Виявилося, ходила в такому вигляді майже зранку. Намотувала кола по місту, заблукала в трьох вулицях. Добре, що взяла з собою телефон. Спочатку набрала Юльку. — Де я? — Що там є поруч із тобою? — запитала Джулія. — Пам'ятник. — Кому? — Якийсь мужик на коні. — Елька. «Ти що, напилася?» – спробувала пожартувати Джулія. І та понесла якусь нісенітницю.